او تا ایت ادب ذکر کوي چې ته بیان کای نو سبق کای مدثر یا معنا د مسامل په شانتی چې کړهو د ځان نسکه کړهو نه ختم کړه او رکاولونه ختم کړه یا بیم مدثر مطلب دار اچ لارم خبرې ختم او دره مطلب ال مطلب دار د دوسور سور نه ما شیر شرکو روانه اونکه ده شرکو ویایوال مداصر واش شرک نڑا اونکیا شی شرک چکندنو نڑا ای واش شرک روانه اونکیا واش در گاون نڑا اونکیا کوم فاسا پان نو یارو کوم فان زیر نپاسا سمامو کانو یارو وارب بکا بکابیر خودر بویدی بیان کا واسیاوکا فتوائیو لمن دی پاک ساتا پاک ادن پاک اے ساتا آسنه څوک دربان تا غوږ لګي و ورځې فاجر او درګاوونه ډاډه تاشا غوتهونه ډاډه تاشا د لیډرانو نه نه ځوندونه زمبلوونه ډاډه تاشا خپل ځوندونه مډاډه تکیګه هرې د اړینه بایکاټ مګا نه ځوندو ته علي هوی د رهنوم څه تاشا ډاډه تاشا و ورځې فاجر پلاته مونڅه اکثر افغانستان مګا چډېره غني نیکی مګا چډېره غني یار ډیر درس می وکوي نه درس می وکوي سارنه کتابونه نه تاسو ا ماस्को فینر اوسوم سکه درس کار زماز بعده مټریا چې ډیر ډیر ورتوي بدر به درکږي راځي چوېدا مې کول دا مې کول نوبل ورس به درکږي راځي سستی راځي او چويما داله لپاره څه کړی دي نه الله داله سره استانہ چوما سګلی داله لپاره هغه بیا به درکږي تیزی څه کیږي نو ډیر اې مگانا فلاس همون تستاک سیر او نیکی مکواچی دیر آگانی والی رب بکفاس بیر کنزل اوبا دیرادی را دی والی رب بکفاس بیر آدپار لرد سبر کوا فائزانو قرفی ناکوری وار کلا چی بوکیو والی شی کمدن رو پا کاش پیلای کی فضالی که او مردنی او مناسیر دار چی کمدن رو بدفت کارز کی رد سختا حالت سختا حالت غیر یسیر فکافرانبان بنویا آسان زرنی عمان طلب توحیدہ پرے جماع را راج پیدا کړی دی مایوزی پنجان ثلو مالم حمدودہ او غر ظلم دل مال ډیر و بنی او زامن حاضر طول پکلی دی نارسته یو په اسلامي کې دی او په کراچۍ کې دی بل ته کمنو په دوبای کې دی او په پلاوی کې دی بابا پپل ټماټر راڈی و ما تلو تمیدا و بنی شهودہ او ماځي کوم نن تیارې کړدلې نه مکمل تیارې بیا هم دې کومه تماساتي چې زبونه زیات کم بالکل نه انو کان لے آيا تنا نيدا دا وليد ابن مغيره انو کان لے آيا ده نيدا دغه کوم نار تاسو موږ سره سديوي نه دي دا قران دښمن دي 115 دا زراچ مجبور وکم واجبورو وکم دلارا غستا غذاباني يا 115 دا زراچ مجبور وکم با د اور په هر باندې چې په دوزه کې وو څور غري او ته دې ته خيله چې bale لژن دځا و راته ولا شي الله یو ظلم من مسلمانان پام ان او فقارا یقین اند چې کندراند تاسو فکر وکو سوچو کو چیراداده لګیا دې او د رځ کې حکم واسکړې د رځ سره زه را فقارا زان تر یو څوک فکر وکو سوچې کاو کاو کاو نو خاطر دارا بی داغین نوستیو سوکلا انداز او پلا ها دات باچ دیلی او داویت اسلامي قانون په کار دی او دا توحید دی او دار او داو دی ها ها ها ټیک ټیک ټیک دا ارچا لیډر ایت سی شوکی ها ها دموچ لک زاخ بار کی منو سشی راشد او زمان چې کمنن لک لیډرشپی او لیډر دی و ته په بل غاړه تاوی پوش پوش پوش, پوش. ه اندازای وکړه حالله و سره د د اندازې کار شونوکو د لا کې پهقدداره د په لانت دکړی شي سرهګ اندازای وړو بیا پلانت کړی شي سرهګې اندازای اوکان دا خو د زړه حاللو دا خو خالو ورپې ک سه رانو بیا او کابد بد بیا فر غ د کمو بیان کې دعوت او سر کې د دا بت بدکي. بس کین نه نه کیدل نه تا ولا کیدل نه تا لگی دل دل اوس بہت بہت ته پستور وګغوري ستمه نظر بیاځکمنو ته قاتل مسما تندین انده برمی لاس کې جوړکو مسما باسا بیا تندې سکو تریو کو مخی شلون کو او شونته قاتس کیږي غورځيږي شونډي سکندر آغا په پرصولي فوځه را ورثورم و سارا او دې څومره بسام بیاځکمنو تاندې کې څرو بیا ته دې تریو کو وابه سارا او بتاړ روان کو او بیاځکمن مقصد کو روان کو تریو کومه څومره د برا بیاځکمن شاک روان څه ځهړې مانګتا مانګ پدې ډیل کپوې مانګتا پاتره واستهک براوزان موتبرو باندې ستاندو څونو کار دې څړیا فقالان وی وی نا زایل لا سیر یو سر نه دا مگر جادو را نه کلکړی شوې صدا په دماغ کې نا دماغ کې نا په کومدا تحریکونه چلې دی لو په کومدا دراو چې چیو چې موږ निजाम غالو په کومدا دراو چې چونی نه نا دا ایلا سیر یو سر نه دا مگر جادو سره نه کلکړی شوې ان ها زایل لا قول البشر نه دام اگر دا مگر و نه دیو بنده ساوت دا چې ډټو زما کمندار apparatus کار باندې فما ذا كماثقر تاك سکوتا را ته سکار سیسي لا تفي ولا تذر نفاس گيچ کمنوړو کېو نو غاخه نپریک دي چې کمنو غاخه پلا تذرونو پریک ديړو کې کنهړو کېته امر ته وګو کمڅوځي لووا حقل البشر روان اونتيرا بشر د انسان لرا سوجو اونتيرا چې کمنو بشر د انسان سرمن لرا الیا تستاشر پدی با نلولستی او پدی دوزخ وسنلتسید خداواللہ تبارک و تعالی ته ولتسید خدا داوند الله یو امتحان او ماجه الله صاحب ناری امنه میږي غو جوړي دا انتظامي دور الا ملائکۃ مگر فرشتین نه فرشتین پماجه الله دتوم امنه میږي ظلم نشع دشمرد ملائکوم و ای زمانه مفتح یعنی ملائکوم ماتوسلی مفتح شمل الله شلک ملائک پما جان لا ته تمکر نسپي تو اوونه د غظله الله شمیردای کسان لره چنکارې کړلې هغه وي په یو سوال یو للس پلان کې لیدې ګناه خود نور ماته پریدي وي الا ملائکه پما تو اوونه د غظله کسان لره چنکارې کړلې بیا څه کین لذي کفرو دغه پارا چې ورته نو کسان چې ورغښته کتاب پرځدار الّذین امنوا و ایمانان او سیاچیا کسان ازیاچیا کسان او ایمان او یقین پرځدار الّذین او شکونو کېا کسان چې ورغښته کتاب ایماندار ور او ور الّذین او کسان چې موږونو دا ای چې بیماردا وال کافرونو نه کافرن ما دارات الله تعالی مسلا څه شلې را د قول الله رب رضت پدې ته بیان کذالک مثال دکترانګي خدای تعالی او الله تعالی شير اعظم کي توفيق ورکيا او الله تعالی شير اعظم کي په ها ما علم جنو دره بي كيلاو امني معلوم کشمیر دلا کړه در دی مگر الله تا او نه د هغه منسيت بني ادمه لا کلا والکمر صداقت د نبي عليه السلام داسې مه اوفقار انکار نو اوفقار والکمرې غوارې څخه موږ خوګمای وال لېلو فائده اصبره چه کلا چه کم دنو او سباید آسپارا کلا کله چرو پانشین آلائید الکبر یا خینندار چه کم نیو دلو نخونا نصیر علی البشر یا رون کبنی آدمولا دپارد آمچا چه خواق ایسا سنائید تقضی مو آتا آخر چه آوازی مزکیشی جنتا ویازی رسوشی هاری او بانده چه دنو ماکا ثبت رہینا آغبان نی چه کردی دنو گیرده ماګر د خلائقه او دان دوی وته خلاس خلاص کی فیا جنات هند سالون وباغونو کې تبوس بکې دی او بل ادم مجرمان نه ما سره کوم وی سکار چې دا نه کړي تاسو کومونو سر کارته دیو ویلام من کومین المسلمين نو مونږه مونږ غواړم مستو فرض نه ويم والم نګونو تیم المسكين اونو مونږه چې مخوراک او غریب لاره ته نن هم د الله ذات خیال ساتو هموند چا دا باندي په کوڼا نه کوم مال خایزي ا موږ د ټکنالوژي وایو علي سره د کومه مارو کنه فزر کیبلی بیاو ا موږ ان درو څنګه چې کومه قیامت را تر دې چراغ موږ یقین په مارو تم د شاوین فائدہ ورنه کید لار سپارښتنه د بارښ کوونکو په ما له موږ شو د مورزین چې دې کومه نه زیاد نه ډڑکې ډڑکوم کی کار مو مستنفرا لګټ وی فراد مل کا سوراٹی تقیدی شرمخ نام یا عمر مستنفرانا زنگلی برو مرادی او کا سورا انا مراد کاری مرادی بار یری ز کولم ریمن ہم بل کی را دے کرے او تند داینا ایو تا صوبہ منشرہ چې ور دکوي چې د لاره چې کمنه علی کورو کلا داسینو په کار الله تعالی نبوت نو هر کای ene دیو چې ماته یو غریصې چې مال کتاب څخه شي راک ریشی دار سے نظر اللہ نبوت نو ارکی بل لای خوافون الاخرہ بلکی دینیری کی داخلتنا کاللائن آت اذکرہ یقیناً دار نصیت یچا چکو سے نصیت دیو آقلی وما یل شکرون ایلہ انشاء اللہ نصیت ناکل دیو بگر دا چیز اللہ کو آشی وآلو تقوی وآلو المغفران آغا اللہ نے چکم دنو آلو اغل احل دنی چه دا اغل او چې او چی بیاتی ایر او پلیشی اغل احل او کی بیا و اغل مانس گره او غیت تک مران آدھا بخنی موسیقی اغلو بین نفسی اللہ والاون آمین دا سورة القیامنا دا سورة الاعلا پوری دا بیان د اثبات د قیامت په موویلو چې اخیری څلو قران کریم کې قیامت او توحید د چکمونو بیا بیا روزي او بیانایي ده مدا صورت په بیان د اثبات د قیامت دی اول نشاهید ذکر کړي بیا د قیامت خطرناکی او سورونا نمنون کو دا قیامت لا اقسمو ایوم القیامة شاید کو ازا ورز دا قیامت فلا اقسم بالنفس اللہ واما ایقینی دا شاید کوم دا چا کمنو نفس ملامت کون که چیزان ملامت که چی غلط کارتی نوشی دا اول ملامت که خمالومی گی دا چی ورز دا تپوس را روان دا د زه انته کوي ملامت کوي آیا ګمان کې انسان چېمونه غونو کوړو کې د د لی نه کا درریناالان م بناله راجممو و کوږ دیله را په داسیال کې چېمونږ ی ووسله حالان په د خبره نو بناله چې بربرابر کومون بندونه د د ناوسالله حالان په د خبرهباندي چې برابر کومون بندونه د ده بلکه راز کې انسان یو ژر امام دا چې د نن انکارو کې د هغه مخکراتون کې راز نه چې قیامت او ترادلون کې زغین انکار کوي متفوس کوي چې کلهوي قیامت وار کله چې برګي ګروږي چې سترګې او فلصفل قمر او تور چې حکمای و چې میا شمس او القمر او راځي یو کریشي یوځای پرشی راون کریشي نورو حکمای نو به انسان دا فارغ باندې این المفرد چه چرتا رزای دا تیختی یا چرته تیختا کالا دا سندالا وزر نشت دای دا پنا نشت دای دخلاصی اله رب بکار از تا تا پدقر از بانی ادری دلی جون اب انسان خبر بکرشی دا انسان پدقر از بانی با آغا سو قدم و آخر چه آغا چی کم دنو مخیلی گلی دی اور اس کفاتی کری دی بلکه انسان تو زان بانی چی کم دنو آلی دون اگر کرده پیشکی دیر بانی اوزرونا لا تو هر رک لسان کرده تاج الابی و تلوار موایا د دیر سو مناسبت تی دا ظاہر کدیر سو مناسبت مختاری خدا او منگا دیر دای که درس کو او خبره کو چه اللہ یعنی شریک وی صدار ندری ولکا امو بیل که کتی مووی الله اللہ یعنی شریک وی صدار ندری وی سی دیاوا ہے دا خواق زی سر قصد لری مناسبت لری کنا دا خو درس نه وګینی دا خو درس او الله نبی رسول اسلام ته خبر وکولا نبی رسول اسلام چې کومنه نو په زړه ضروي الله تعالی چې ځین ته کومه ځین د سر ضرمو ارګنه وسانې ریږي نه بیا به خلک د قیامت نه سکی انخافت کی دا او درس مناسبتی <متحدث> فدی باندې خلک پویږي درس والا به دې سکیږي پویږي هر شي کافر د نا خو د قبر نه کوی نه وي د خپل شریر تکلفات او رکتونو ته جذب نشته ته خبره کوي کنه لا تو هر لک بي لسانانه کلې تاجبي فتیزه مخواو مخوازهو په بانې جو بادي سری دپاره چې سلووارو کې پهدي انلی لاژمهخورړانه یاقی منبانې د چې کم غون ډاول ددي اولوستلدي غر کللا لولو مو رارهفته قړه ت چې کم نهنو ور پسېشا لګا پهلو شټله دې پسې انې پسې پسې یوا هغې سره سره بیا د مونږ باندې کوم نو بیا اندیږي دا امنت کې ادب شو وکاله او التګا دا مساله څه شو شوروش نه امنت کې وادګو بس وکاله او تهيبون الاجلا نو پکړدا سي بلکې دې چې کوم نو خو کړني خارات لرور ګندي دنیا دې سره ډیر مینه ناو او تهيبون تاسو خو هغه چې کوم نو دا خارات لرور ګندي دنیا او پرې دې تاسو اخرت تر مخونه و افضا قرضبانی تر و تازوی رب کمنو کتون کی و او جمعی و مهزم باسی را او مخونه و افضا قرضبانی او باسی را تون دوٹوالی بی بکی تریوالی تا بیا ایو ګمان آفاقی را گمان بکر دي چکرشوی دی سرا ملامات کار ان ملائج لکه چې ماته کل لا نده دا سکار ازا بلغت تراقی کل چه ورسی گی دا سا چه کمنو مرکان ې مارکان تراشي او غوویلې شي من راف نن مان او غوویلې شي چې څوک ته وچا تا اون کې د ډیرو د عذاب پرشتي او چې که د رحمت پرشتي څه کوي خو چې ته وې راشي راځي نشي لږه تیار را مان راف څوک چې کمینو وچا تا اون کې دلارا یا مان راف څوک چې کمینو مان کا کا فروتي کنه پروتی داسګوري داسګوري داسګوري بابا جی څوک ډاکټر تاونه ډاکټر ناونه ډاکټر ها دا دا دا دموار ته ګوړې تا ماما دا کو کې دم کیو تاسو مکه لمن راخ هو ویل شي چې څو ته چې کمونو دما چون کې فوزنا نو الفراق فوزګومانو کې چې ګنندار دار دایره لاله <سؤال> دوشووالصفه <سؤال> الصاف او تاسو چې پاندای دی بلې پاندای نه مشکک اشاره ده نه دې ولایو پاندای دی بلې د سکی را خلاصې اروح چې د زموږ دی عرب ساتوي چې کمنار ورسل فلا صدق ولا صلی الله نو د تصدیق ومنه کو مونږ یو مونږ کو فلا صدقان وینه مانه توید اوره ساره تو قران فلا صلی الله ونه صاحب داری وکړه د نسبته درو کولای تو مزاوي له علي تسمطوا جاريک من الله خلقور تا تسمطوا ځانې چې او چتا په اقرب رواني ځانمو تو او لالک او اولا سباشي توبايت الله را اولا نو سباشي بیا سبايت الله را نو سبايت الله را ايا صاحب الانسان اګمان کې انسان چې پریو خدای شي دی وکړه چې دوالا سوي نه چې ګني داسې کوه داسې کوه او خپل خو خجانتې ری الا <سؤال> مَكَنَ فَ اِنَو ذی کَمَن یو سات کے زمانی جو غرض والا شی اور رحم تھا ثم بیا چکن نودا یوین یو تک فخلق فسووا نبو الله پیدا کنه برابریکو جوړی کړی د جنا جو غلی ګزوري د جنا چې کمنو جوړی نرو مادا ااین دی الله واسوالا ااین دی چې کمنو دا زادوا سواله پدیوانی چې ژوندۍ کملو لارا بالا ولینا هغه قادر دی پدیوانی چې ملي را ژوندۍ کی او صورت دار کی بشارت ذکر کې فرض دې په دې کېامتنا بشارت او خوشالي منون ته الله سو طريقو باندې لس بشارت سره ذکر کې تخویب پلانډو باندې او مقام ته قران ورسره ترجیح ویل قران د دې لپاره چې لس خوشاله به په قران څخه کیږي حاصلېږي حال تعالی انسان یقینا راغلو په انسان باندې دا سيوټه د زمانین دا زمانی چې نو د دې یادولو سسې زو چې وونه نو څه وړ یاد پیدا وونه نو څه وړ یاد کې یا کین پیدا کړ مله انسان د نړۍ نو څه ګړې وډینا د مور او د پلار ارګاډه وډه شو یا د مختلفو خوراکونو جوړ شو دا نبتلی چې موږ آدمی وزلاره فجرنا او سمیم بصیره موږ ټول د موږ دلاره چې کمنه او دې کې ولې دې کې ان او سبیلا یاقینا من خوځلاده طلعت یا وی تک منو قدردان یا وی ناشکرا یا ناشیا قدردان یا ناشکرا یاقینا تیار کړم دې شکرو ولاو نه منون خلا کا ویران لرند زړونو توخونا سلاسل حقوقي اغلال څخه شوټو کې وصايا شغلی شغله ان الا <سؤال> <سؤال> برار بشارت امور اشراو فلس خبرو زيره یاقینا چې کمنه نیکام تشربون من خاصن هغ چې کم سکی د داسې جامنونا کانه مذا جوه کاپوره چېید چې کمو خشبوي د هې د کاپورو دا دشله چي نه ی ش او بیا آی بعض الله کانه مذا جو چ ګډون د هغې د کاپورو للب ته کې کاپورته جوله دنیا کاپور نهې تاونیا کوو دانا دا آخرتتی ځانه مسله دا ګډون با کوئږ مزاج ګډون با غیوانې لکه د بړی شربت و یا چینو ک شربت ککی یا لو کون تکو تو روحیب نزکی واردنی کانم ازاجو ها کاب بورد های نیش ربی آئی بادولا چینا چیس کی واضدی نا چی کمینو بندیان دالا ویوفا جیرونه آسف جیرا روانی با دیلارا پر روانی با لبانی چی کم طرف تردی خوخی کدی پا اتیائیم نمبر چت کناسته چی نیتا شي آزو کی بر آغازا چی نیتا با برسی شی ته جیرونه آسف یو خود جیرونها تبزیرا اپایی با دیلارا چکا منو بایولا مخفل فرخا دا اول دیگران یوفونا بالنظر دا این احکاماتو شا اللہ بکم مکرکلو دا غیث که دا این احکاماتو و یا خافونا و یریگ دی دا, دا غیر زنا کان شروع مستطورا شدیسا کلیب دا غیوگوزا شر دا غیوگوزا و یا تیمونتو آمه او دی خوری خوراکو را علا خب بی بخفل امین بان یا د میې د نځ مال <سؤال> سره مییس ک ن نوې موواسیره غریب ل ورکې ییمله او قیل ورکي ه نهو ته نکم ل وجلله یا قینمون خرو په تاسو باه د ځ منتییا الله دپاره اراده دا نهکو ساونه دځان د بدلی چې مونږ سره او بیاپن ړي ولا ش کهونه قدر خه چې دذا کلله برات د راده نوم. یقینال <سؤال> موږ یو ریګذراب زمونږه لا غرض تروینه او کمتري سختینه فوق الله شر ذلک اليوم وبچ پکې دله را الله دې کوم نظر وره دینه دشر د غرض دنا ولا قام نظر ته مشور او مخ وشي مخ ور وکي الله دې دله را نظر ته تازگی او خوشحالي او بدل کې ور کې دله سره کوم نظر اوجدار نشري صبر کړو باغونه او رسم تکي الګون کېږي په کور شوبانه لا یو نه بیا نګو ویني دی په دې کې تیز نور ولات زماري دا وړه لري خپل نه و چې کوم نو سوابه ګرمي نه و سوابه یې خپل شام سموال نارمل موسم دی شام سموال زم هریرا نځه کوم نو ګرمي ولات زماري دا وړه لري خپل په او دې ورځې ته کوم نو کې دونکي وې دی تا مزي به تارو سوری دی فضل لله فتو فاذلرا او راخه تکړې شی امید ته اون چیز دی فرښت ته کېدل او تعقداري و یضاف ولی بیانیا دغه ولې شوې دی باندې کومره غلو کې سپینه زرو وا او دګونه چې دا وزه شې شوې قواماری رامینځځه شیشې و چې کومره د سپینه زرو یې چې هلته د سپینه زرو یې کوله د 10% سپینه لکه سپینځل چې سنتي کاذر وا تقدیره انداز کړي دي لر په انداز باندې وایي و اسکان شراب چې کانه مزاج ته دمه دې کوم نن غوډین دا غې سنده سنجبیلو سنجبیل به وکړو کومه کیسه کړی غلط کړي څون آدراک ملاو شنیدل ته څون نا آدراک غانند سنجبیل ا جنه تیاره حی دا چې کومې نشانه په دې کې نوم ورکه خاذل شه سلسبیل ترې نیمه څشل <سؤال> سلسبیل <سؤال> نوم ورکه خاذل شه سلسبیل دا چې یو دا څنګه د دې دا یو ټکی دی دا د دا د ځانه دی چې ګنين الصل فبيلن تفوس کووالاري از د نوكتب تور سره استادان ذکر کړي شیخ احمد الله زموږ ذل اله علي دا وې چې الصل فبيلن تفوس کووالاري په معلومي کې چې دا د شينه د طالبانو دا څنګه طالب نکله جمعه تر کې کړه د مدرسې روهي او کړه د اختیاز کې کړه د تاریخ روهي او کم تاریخ پو شروع کی او بیا چې کوم جمعه ماته ختم نه او کوم جمعه ته جمعه وزلانی کوم دای کوم مدرساره پته څنګه راځم ته وای کنه کوم ځکه اروس وزلاری ته تاسو کې صلیت ویلا خدا ګره نتا تفسیره او نه دې ټکی لفظي سره معنا نه پاره ای نقطه اته سوري توسم تسلت ویلا واسو فال یم ظامن مخلدون او فرز یو په دی باندې څنګه نه لکه همیشب صفات داله پونه ذاره ایتو مسجد تملو لو منصورہ شکر تو وینې دي لرا نو وینې مو ګمان وکيو کې د مال ورو او شکر هم وینې په دا کده کې نووب وینې نه مثونه او بادشاہي ورته حال ان سیاو سندسن د پاس دې نه بجامیز نه ریډي خومو مو شنو او درخته په حل واسعره من فزا او حسبه کرشی وبا او ګان د او بس کې بریبان در په دې شرابن توورا شراب چې کمنو پاک الوه که الله اوس کې الله رب رحمتولو مسلمانانو ته ژوندون او مړوت ته ټولو تل رسیدکی دینه ازا خانه را کوم ځان یقینا اندار چې کومه تعال صلی اوستاسو بدرلا او تاسو زم مهنت قدر کړی شوې او تاسو زم مهنت قدر کړی شوې دا بسم الله ریږي کنا الصلو علیکم قران تر بلا نازل کړه زموږه تاسو ته کومه کریم نازل اوله خاص دے لے ہو مہربان رب دیکھ نو ساور کھوا چکننا آغاف صلی اللہ رب تعالی ستیمن ما سمنا کفرہ او ممنہ چکننا دے آسمند گنہگار او نہ شکر گو اس پر رب کا او یاد ہوا چکننوں او سبا سبا او من اللہ لی او دشپی سیدقوا اللہ تو سبہ لیلۃ طیلا او باقی بیان وګدا څو پاکی به انو سب به هوللن طويله موږ نوم نه لسم ویرا پنا اولای یریګون العجله یو نم دا داخله چې نه یحبون العجله دیمینا کای د دې دنیا غاې سره د دې لپاره څوره غړدره کولونه راوته له اسوره ډیر ډیر داخلي وی او هغه لذي هغه راځي د ناراضي چیرې وتوয়া چې مدرسه کې داخل کمه را سره کې داخل کا چې ستا که کې انا خیر زیرا زیدی گناهی مدرسی خوشته د خیره سر دیری بلا مدرسیدی زیرا زیرا زیرا زیرا زیری پانپیر ک 이�گی خیره سر ددری مدرسیدی شکر از الله رب بلده استان شکر scène تا ماانیران نزی د د مدرس د د د د د د د د د د د د د د د سره د د د د د د د د د دا د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د کې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د مال ازینو او بوځا کنه ورلکه کو نووند او نو دا شنوتی خرابولکه صرف سکندر نو دی په سمایو چې دی په افسر شي افسر و شي زبستګدا افسر دی شي بیا راځو و ما چې افسر شي څه شو یو هیب ګون العادله دای شي کمنه کې تلوار ګندي دنیا سرا و يرون و راهم یو منثقلا او پر خود دا اخوارده نه چې ګنه راځنه نو نو خلقناکم پیدا کردی منگ دیلر آو شدر نا آس را ہوئی مرز بود کردی منی دی بندیل ری آو چی کلمی خواهشی نو پتلنام سالم تبدیلان بدل بکم اشان لدینور انہ آو چی تفکر آیا اندارا چی کمنتر شید منسار تکلالو بیشویلان دارتا چی پوشی مزوڑی دیگر اصلا و مالتا شاو دید آئین شاو دید آوستا نکو اویتا چی مگڑا چی یقین اللہ <سؤال> حسنہ دیکھو و عقمت والا دنکلی آبت صلی اللہ حسنہ دیکھو بے ربانہ صلی